Гідемо пасан. Життя. Розділ перший. Спакувавши валізи, Жанна підійшла до вікна. Дощ не вщухав. Цілу ніч злива стокотіла у шибки і покрівлі. Здавалося, нависле небо, обважнівши від води, проривалося і виливається на землю, обертаючи її в кашу і розчиняючи, як цукор. Важкою спекою, Дихали пориви вітру. дзюркотіння струмків заповнювало безлюдні вулиці. Будинки, як губки, вбирали в себе вологість, що просочувалась всередину. І виступала потім краплями на стінах. Від підвалу і до горища. Жанна напередодні тільки вийшла із монастиря. Була тепер уже назавжди вільною, і жадаючи зазнати всіх радощів життя, про які так довго мріяла, боялася, що батько передумає їхати, якщо не виповдеться. І в сотий раз зранку допитливо вдивлялася в обрій. Потім вона згадала, що забула покласти свій календар у саквояж. Вона зняла зі стіни поділений на місяці шматочки картону – звін'єточки, на якій золотом було виведено цифри – Поточного року 1819. Викреслила олівцем чотири перші колонки, заштриховуючи імена всіх святих аж до 2 травня, дня свого виходу із монастиря. За дверей почувся голос Женетто? Заходь, тату, відповіла Жана. Увійшов її батько. Барон Сімон Жан Ле дево був дворянин минулого століття, дивак і надто добрий, палкий послідовник Жан жак Русо, Він почував ніжну любов до природи, полів, лісів і тварин. Природжений аристократ, він інстинктивно ненавидів 93-й рік, але маючи вдачу філософа і вихований як ліберал. Він проклинав тиранію з невинною і пишномовною ненавистю. Його великою силою і великою слабкістю була доброта. Доброта, якій бракував рук, щоб обіймати, голубити, роздавати. Доброта творча, марнотратна, стримана, схожа на атрофію волі. Великий теретик він вирубив цілий план – виховання своєї дочки, бажаючи зробити її щасливою, доброю, щирою і ніжною. До 12 років вона жила вдома. Потім, незважаючи на материнські сльози, її було віддано до Сакре-Кер. Там, за монастирською брамою, він заховав її від життя в безвісті і невідані. Він хотів, щоб її повернули йому сімнадцяти років непорочною, щоб він міг сам купати її у куполі розумної поезії, розбудити її душу серед полів, на лоні заплідненої землі, щоб наївне кохання і немудрі ласки тварин та ясні закони життя розвіяли її незнання. І ось вона вийшла з монастиря. Радісна, сповнена життя і жадоби щастя. Готова до всіх радощів, до всіх чарівних пригод, про які вона вже перемріяла у години денного дозвілля. Довгими ночами на самоті з надіями. Вона нагадувала портрет Веренози своїм блискучим білявим волоссям, що ніби відсвічувалось на її шкірі. Шкірі аристократки. Ледь-ледь рожевій, укритій ніжним пушком, наче ясним оксамитом. Трохи помітним тоді, коли її пестило сонце. У неї були матово-блакитні очі, як у статуеток з голландського фаянсу. На лівій ніздрі в неї була маленька родимка. Друга була з правого боку на підборідді, де пробивалося кілька волосинок таких подібних до її шкіри, що їх ледве можна було розрізнити. Вона була висока на зріст, з повними грудьми і гнучким станом. Її чистий голос здавалося іноді надто різким, але щирий сміх розсипав радощі навколо. Часто звичним жестом вона підносила руки до скронь, ніби хотіла пригладити коси. Вона підбігла до батька, обняла його і поцілувала. «То що, їдемо?» – запитала вона. Він посміхнувся, струсанув уже посивілим довгим волоссям і промовив, показуючи на вікно. «А як же ти поїдеш у таку негоду?» Але вона ніжно і ласкаво просила його. «О, таточку, їдьмо, благаю тебе» після обіду розпогодиться. Та мати ні за що на це не погодиться. Згодиться, обіцяю тобі, я сама про це подбаю. Ну, коли переконаєш матір, то я не заперечую. Вона кинулась до кімнати баронеси, адже цього дня від'їзду вона чекала з таким нетерпінням. Після свого вступу до Сакрекер. Вона не покидала Руана, бо батько не дозволяв їй ніяких розваг до призначених ним років. Двічі тільки її вивозили на два тижні до Парижа. Але це було місто, а вона мріяла тільки про село. Тепер вона мала прожити літо в батьківському маєтку, пеплі, у старому родинному замку, що стояв на скелі коло Іпора. І це – Вільне життя на березі моря віщувало їй безліч радощів, до того ж їй мали подарувати цю садибу, в якій вона буде завжди жити, коли одружиться. Цей дощ, що невпинно хльоскав з вчорашнього вечора, був першим великим смутком у її житті. Але через три хвилини вона вибігла із матерної кімнати, гукаючи. На весь будинок Тату, тату, мама погодилась Звеліла запрягати Злива не вщухала Здавалося, періщило Ще густіше Коли коляска під'їжджала до дверей Жанна збиралась Уже сідати в екіпаж Коли баронеса вийшла на сходи Її підтримував З одного боку чоловік А з другого Висока, міцно збита і дуже, як парубок, покоївка. Це була норманка Ско, що мала на вигляд найменше 20 років. Хоча насправді їй було лише 17. До неї ставились в родині, мов, до другої дочки. неначе наче вона була молодшою сестрою Жани. Звали її Розалія. Її головним обов'язком було водити господиню, що вже кілька років тому стала надмірно гладкою через гіпертрофію серця, на яке вона раз у раз скаржилась. Важко дихаючи баронеса вийшла на ганок старого готелю, глянула на залитий водою двір і пробурмотіла. Це і справді нерозумно. Її чоловік, не перестаючи усміхатись, відповів. Ви самі цього хотіли, пані Аделаїдо. Вона мала урочисте ім'я Аделаїда. І він завжди глузливо додавав до нього пані з відтінком трохи глузливої пошани. Потім вона рушила далі і через силу сіла в екіпаж, ресори якого осіли. Барон сів поруч неї, а Жанна і Розалія на сидіння навпроти них. Коховарка Людівіна принесла цілу купу плащів і поклала їм на коліна. Крім того, два кошики, які поставила під ноги. Потім вона вилізла на козли поруч дядечка Сімона і вкуталась великим пледом, що зовсім сховав її. Консьєрж із жінкою підійшли попрощатися з ними. Зачинили дверцята і дістали останні розпорядження щодо багажу, який мали вести позаду, на возі. Після цього вирушили. Кучер, дядько Сімон, похиливши голову і зігнувшись під дощем, зовсім зник у своїй фурманській лівреї з потрійною відлогою. Порив вітру зі стогоном билися обшипки і заливали дорогу потоками води. Величезний Берлин, запряжений парою коней, швидко виїхав на набережну. Минув ряд великих кораблів, щогли, реї та снасті яких сумно здіймалися в небо, як оголені дерева, і пустився довгою алею, що вела на гору Рібуде. Незабаром дорога пішла лугами, час від часу з дощового туману виринала мокра верба, розкинувши безсилу, як труп своє гілля. Коні чувакали підковами, а колеса розбризкували навколо багнюку. Усі мовчали. Думки людей, як і земля, здавалися мокрими від дощу. Матуся відкинулась назад, прихилилась головою до стінки карети і заплющила очі. Барон похмуро дивився на одноманітні мокрі поля. Розалія з пакунком на колінах застигла в топі на півдрімоті, властивій простому люду. А Жанна почувала, що оживає під цією теплою зливою, ніби хатня рослина виставлена за духи на повітря. Глибока радість, як листя дерева, захищала її серце від журби. Хоча вона і мовчала, але їй хотілося співати. Хотілося висунути під дощ руку, набрати в жменю води і випити. Вона раділа, що коні мчать так швидко, що краєвид навкруги такий сумний. А сама вона у захисті від цієї поводі. Під шаленою зливою від лискучих крупів обох коней піднімалася гаряча пара. Баронеса мало-помало засинала. Її обличчя, обрамлене шістьма однаковими локонами, потроху схилялось, м'яко лягаючи на три широкі складки шиї, що далі, мов хвилі, губилися в безкрайньому морі грудей. Голова її, підводячись за кожним подихом, відразу ж падала назад. Щоки надувались, а з напів губів Виривалось гучне хропіння Чоловік нахилився до неї і обережно поклав її у руку Схрещені на повному животі маленький шкіряний гаманець Цей дотик розбудив її Вона глянула на гаманець мутним поглядом Тупо, як дивляться люди, розбуркані від сну Гаманець упав і розкрився Золото і банківські билети розсипались по дну карети. Тоді вона зовсім прокинулась, а радісний настрій дочки вилився в голосний сміх. Барон зібрав гроші і сказав, кладучи їх жінці на коліна. «Оце й усе, Люба, що залишилось від моєї ферми у Ельто. Я продав її, щоб упорядкувати Еплі, де ми тепер подовго будемо жити». Вона налічила 6400 франків і спокійно поклала їх собі в кишеню. Це була дев'ята продана ферма з тих 31, -ти однієї, що залишили їхні батьки. Проте вони мали ще десь 20 тисяч ренти земель, які при вмілому упорядженні легко давали б 30 тисяч франків щорічно. Вони жили скромно, і цього прибутку вистачало б їм, якби в домі не було бездоної прірви, їхньої доброти. Вона вбирала гроші, і, як сонце сушить воду на болотах. Вони текли, котились, зникали. Як саме? Ніхто цього не знав. Раз у раз хтось із них казав. Не знаю, як це сталося. Я витратив сьогодні сто франків і не купив нічого особливого. Легкість, якою вони роздавали, була зрештою чи не найбільшим щастям їхнього життя. І в цьому між ними панувала чудова і зворушлива згода. Жанна запитала, «А мій замок тепер гарний?» Барон весело відповів, «Сама побачиш, доню». Шалена злива потроху щухала, Незабаром від неї залишився тільки туман, тоненький пил ютючих краплин, склепіння хмар, здавалось, піднімалось і блідло, і раптом, крізь якийсь невидиму щілину, пробився довгий скисний сонячний промінь і впав на луги. Хмари розійшлись, визирнуло синє небо, прилинув свіжий ніжний вітерець, надходив вечір. Тепер в екіпажі спали всі, окрім Жани. Двічі спинялись в заїздах, щоб дати відпочинок коням, погодувати їх і напоїти. Сонце зайшло, вдалині лунали дзвони, в маленькому селі запалали ліхтарі. Небо теж засвітилось безліч у зірок. Тут і там виринали осяяні будинки, пронизуючи темряву вогняними цятками. І раптом за парба між гіллям ялини виплив червоний, величезний, ніби заспаний місяць. Було так тепло, що вікна карети не піднімали. Жанна стомлено мріла, сповнена щасливими видіннями. Тепер спочивала. Часом вона розкривала очі, почуваючи, що тіло терпне від довгої непорушності. Тоді вона визирала з вікна, Бачила, як пропливали серед ясної ночі дерева, ферми, як корови лежали то тут, то там у полі і підводили голови. Потім вона вмощувалась зручніше, пробувала спіймати якусь невиразну мрію. Але невпинний гуркіт екіпажа бренів у її вухах, стомлював думку, і вона знову закривала очі, почуваючи, що розум її теж Знеможений, як і тіло. Нарешті коні спинились. Коло дверцят карети стояли чоловіки і жінки з ліхтарками в руках. Вони приїхали. Жанна раптом прокинулась, швидко вискочила з екіпажа. Батько і Розалія, яким присвічував фермер, майже винесли втомлену баронесу, що жалібно стогнала і без кінця повторювала тонким, змученим голосом: О, Боже мій! Бідні мої дітки. Вона не схотіла нічого ні пити, ні їсти, лягла і відразу ж заснула. Жанна і Барон повечеряли вдвох. Вони посміхалися, дивлячись один на одного, бралися через стіл за руки, а потім, сповнені дитячої радості, пішли оглядати відремонтований будинок. Це був високий, просторий, нормандський будинок. Щось середнє між фермою і замком, збудоване з білого, вже посірілого каменю, і такий великий, що в ньому міг поміститися цілий рід. Величезний вестибюль проходив через увесь будинок. Великі двори виходили на передній і задній фасад. Вестибюль цей поділяв будинок на двоє. Сходи підіймаючись з обох кінців його, здавалось, переступили через цей широчений прохід, лишаючи середину порожньою, і з'єднувались на другому поверсі ніби міст. Праворуч у нижньому поверсі містилась величезна вітальня, обклеєна шпалерами із птахами, які пурхали серед листя. Поруч з вітальнею була бібліотека, повна старовинних книжок, і ще дві кімнати, що не мали певного призначення. Ліворуч – їдальня – із новою дерев'яною обшивкою. Кімната для білизни, буфетна, кухня і невеличка ванна. Через увесь другий поверх проходив коридор. Десятеро дверей з десяти кімнат вишукувались уздовж нього. У самому кінці праворуч була кімната Жани. Вона туди увійшла. Барон недавно опорядив її заново, використавши шпалери та меблі, що лежали без ужитку на горищі. Старовинні фламандські шпалери населяли цю кімнату химерними постатями. Побачивши своє ліжко, дівчина радісно скрикнула чотири великі птиці, вирізані з дуба, чорні й блискучі одвозку підтримували і ніби охороняли його. Ліжко було монументальне і водночас граційне незважаючи на похмурий вигляд почорнілого від часу дерева. Покривало і балдахін над ліжком мінились, як небеса. Вони були з темно-синього старовинного шовку, на якому розкидані були де на де великі, гаптовані золотом лілеї. Намилувавшись до ліжком, Жана піднесла свічку і почала розглядати шпалери, щоб зрозуміти зміст малюнків на них. Молодий вельможа і молода дама у чудернацькому зелено-червоному-жовтому броні розмовляли під блакитним деревом, на якому достигли білі плоди. Великий теж білий кролик скуп сіру траву. Над цими постатями було видно п'ять круглих хаток з високими покрівлями, а ще вище, майже в небі, стояв червоний вітряк. Все це оповили великі розводи в квіти. Два інших пано дуже нагадували перше. Тільки з тих будинків на них вийшли чотири чоловічки у фламандському одязі. І знімали руки до неба на знак подиву і великого ніву. На останньому пано було змальовано драму. Коло кролика, який все ще скуп траву, лежав долі мертвий юнак. Молода пані, дивлячись на нього, проколювала собі груди шпагою, і плоди на дереві почорніли. Жанна нічогісінько не зрозуміла, аж поки не помітила у куточку мікроскопічне звірятко, що його кролик, якби він був живий, міг з'їсти, як билинку. Але проте це був лев. Тоді вона пізнала нещасливі пригоди Пірама і Трізбі, і хоч її розсмішила наївність цих малюнків, проте вона почувала себе щасливою, що живе в оточенні цієї любовної історії, яка нагадуватиме їй про солодкі надії і гортатиме її сон цим античним, легендарним коханням. Решта речей були найрізноманітнішого стилю. Це були меблі, що їх кожне покоління залишає в родині, і які обертають Старовинні будинки у своєрідні музеї, де все змішано. Ще був великий бронзовий вулик, укріплений на чотирьох складних колодах над садом із позолочених квітів. На ньому маятник. Циферблат з мальовничого фаянсу було вправлено у стінку вулика. Пробило 11 годину. Барон поцілував дочку і пішов до себе. Тоді і Жанна з лягла у постіль. Вона останнє оглянула свою кімнату, погасила свічку. Білі відблиски відсвічили на стінах і ніжно пестили, скам'яніли кохання, пірама і тізбі. Крізь друге вікно у ногах Жанна побачила велике дерево, оповнене ніжним сяйвом. Вона повернулася на бік і закрила очі, та через деякий час розплющила їх знову. Їй здалося, що вона і досі в екіпажі, а в вухах шумить від його гуркуту, і її досі хитає. Вона спробувала лежати нерухомо, гадаючи, що це допоможе їй заснути. Але нетерпіння душі незабаром опанувало все її тіло. Вона підвелась, розчинила вікно і стала дивитись у сад. Ніч була ясна як день, і дівчина пізнавала всі місця, які вона любила колись, Ще в дитинстві. Просто перед нею був широкий газон. Два велетенські дерева височіли з обох боків перед замком. Платан на півночі і липа на півдні. В кінці лужка невеликий гай захищав маєток від морських шквалів. П'ятьма радами старезних в'язів, покручених, обдертих, поточених, похилених навскоси. Ніби дах, завжди бушуючим морським вітром. Цей подібний до парку Гай кінчався праворуч і ліворуч двома довгими алеями величезних тополь, що звуться у Нормандії Пепель. Вони відмежовували замок від двох сусідніх ферм, що з них одна належала кульярам, а друга мартенам. Ці тополі і дали назву замкові за їх огорожею. Розтягалася широка, необроблена, поросла диким терном рівнина, де дні й ночі гасав і свистів вітер. Далі берег раптом обривався вниз на сто метрів, стрімкою і білою кручею, що купалою своїм підніжям у хвилях. Жанна дивилась далечінь на безкраю поверхню хвиль, що здавалось дрімали під зорями. Спочиваючи по заході сонця, земля розливала всі свої пахощі. Повільні пориви вітру приносили міцний запах солоного повітря та липкий дух водоростей. Дівчина з насолодою дихала на повні груди. Сільська тиша заспокоювала її, як свіжа вана. Жані здалося, що її серце шириться, сповнюючись шепотом, як ця світлосяйна ніч. Наливаючись в раз тисячу неспокійних бажань, як у тих нічних істот, що оточували її своїм шелестом. І вона почала мріяти про кохання. Кохання. Ось уже два роки воно дедалі більше огортало її своїми перечуттями і своїм наближенням. Тепер вона може кохати вільно, тепер лишилось тільки зустріти його. Який він буде? Вона не уявляла і ніколи не питала себе. Це буде він. От і все. Вона тільки знала, що любитиме його всією душею, і що він кохатиме її також понад усе. Вони гулятимуть такими, як сьогодні вечорами, під іскристим попалом, що обсипається зірок. Вони йтимуть, узявшись за руки, пригорнувшись один до одного і чуючи, як б'ються їхні серця. І це триватиме без кінця усе й віщастя щастя невимовного кохання. Враз їй здалося, що вона почуває його тут, коло себе. Неспокійна хвиля пристрасті пройняла її з ніг до голови. Жанна несвідомим рухом притисла руку до грудей, неначе обіймаючи свою мрію. І на устах Простягнених до невідомого відчула дотик, від якого майже знепритомніла. Неначе подих весни приніс їй поцілунок кохання. Несподівано внизу, за замком, почулись на шляху чоїсь кроки серед ночі. І в безумному пориві душі, захоплена вірою у неможливе, у чудесні випадки, божевільне перечуття, в романтичні примхи долі, вона подумала. «А що? Коли це він?» Завмираючи, прислухалась вона до ритмічних кроків подорожнього, впевнена, що він спиниться коло штахетів і попросить притулку. Коли ж він прийшов, її обняв смуток розчарування. Вона зрозуміла, що це сподівання даремне і посміхнулася своєму безумству. Потім, трішки заспокоївшись, вона поринула у помірковані мрії – намагаючись зазирнути в майбутнє, в думках будуючи своє життя. Вона житиме тут і з ним, тут, у цьому тихому замку над морем. У неї буде двоє дітей, син для нього і дочка для себе. І вона вже бачила, як діти бігають по траві від плата на долипи, а батько і мати радісно стежать за ними. Обмінюючись поверх їхніх голівок Полядами, сповненими пристрасті Довго, довго плекала вона отак мрії Аж поки місяць, кінчаючи свою подорож небом Не зібрався зникнути у морі Жанна відчула, що божеволіє від щастя Нестримна радість, безмежне зворушення Перед величністю природи Затопили її розчулене серце Це її сонце Її світанок, початок її життя, світанок її надії. Вона простягнула руку до променистого простору, немов бажаючи обняти сонце, їй хотілось сказати, крикнути щось таке надзвичайне, як світання цього дня, але вона стояла нерухома у своєму безсилому екстазі. Тоді, схилившись на руки чолом, відчула повінь сліз в очах і заплакала від щастя. Не зачиняючи вікна, простяглась на ліжко. Помріяла ще кілька хвилин і заснула так міцно, що о восьмій годині не почула, як кликав її батько. А прокинулась тільки тоді, коли він увійшов до кімнати. Він хотів показати їй заново відремонтований замок. Її замок. Жанна під руку з бароном обійшла все, не минаючи жодного куточка. Потім вони поволі пройшли довгими алеями тополь, що оточували парк. Попід деревами росла трава, розстеляючись зеленим килимом. У кінці парку був чудовий гайок. Вузькі покручені стежки розділені зеленими листями, схрещувались і переплітались. Несподівано вискочив заяць, налякавши дівчину. Він швиденько переплинув схил і шугнув у приморський очерет до кручі. Після сніданку, коли пані Аделаїда ще й досі зморена, оповістила, що вона спочиватиме. Барон запропонував Жанні спуститись до іпора. Вони пройшли спочатку через селище Етуван, що було недалеко від замку. Троє селян привітались, ніби знали їх давним-давно. Вони увійшли в ліс, що спускався до моря. Незабаром показалися селище і пор. Жінки, що латали своє лахміття, сиділи на хат, дивились їм у слід. Жані все здавалось новим і цікавим, як театральна декорація. Та зненацька, звернувшись за якусь стіну, вона побачила море. Око голубилось в безмежності його густої і рівної блакиті Вони спинились коло пляжу і дивились Білі вітрила, наче крила Альбатроса, линули по відкритому морю Праворуч і ліворуч з'їмалися великі скелі По один бік поляд спинило щось ніби мис А по другій лінія берега простяглася без краю і танула вдалені невловимою рискою Вдалині було видно порт і будинки. Дрібненькі хвилі обрамляли море мережовим піни. З легким шумом прокочувались по прибережній рівнині. Барки місцевих жителів, витягнуті на пологий берег, вкритий рінню, лежали перевернуті на бік. Підставляючи сонцю свої просмолені круглі щоки. Кілька рибалок готували їх до вечірнього припливу. Підійшов матрос, він продавав тут рибу. І Жанна купила камбалу, яку сама хотіла понести до пепль. Тоді матрос запропонував свої послуги для прогулянки морем, повторивши кілька разів своє ім'я, щоб воно зосталося в їхній пам'яті. Ластік, Жозефен Ластік. Барон пообіцяв не забути його. Вони пішли назад, до замку. Велика рибина була заважка гляжани. Вона прострумила її зябра батьковою палицею. Вони обоє взяли її за кінці і весело пішли на гору, проти вітру, виблискуючи очима і жваво розмовляючи, Немов діти. А камбала, що все дужче, відтягувала їм руки, замітала траву своїм жирним хвостом.